Domnișoara găscăriță Regele unei țări mari a murit, lăsând în grija reginei copilul lor, o fetiță foarte frumoasă. În acel ținut mai trăia și o zână bună care o iubea pe prințesă și o ajuta pe mama ei să o vegheze. Când a crescut copila, s-a logodit cu un prinț foarte bogat, iar înainte să se căsătorească, s-a pregătit de călătoria spre țara acestuia. Regina, mama ei, i-a pus în zestre multe lucruri de preț. Bijuterii, aur, argint, rochii elegante, tot ceea ce trebuie unei mirese. I-a dat și o slujnică să o însoțească la drum către palatul Mirelui. Fiecare călătora pe câte un cal, iar iapa prințesei era darul zânei celei bune și o chema Falada și era fermecată putând vorbi omenește. Când s-a apropiat nunta, zâna a intrat în camera fetei, a luat un cuțitaș și a tăiat o buclă din păr și i-a dat-o prințesei, spunându-i. Ai grijă de ea, copilă dragă, îți va fi de mare folos la drum. După aceea, zâna și-a cerut învoirea să plece, iar fata a pus bucla de păr în sân, s-a urcat pe cal și a pornit spre regatul Mirelui. Într-una din zile, mergând pe lângă un pârâu, prințesei s-a făcut foarte sete și a spus slujnicei, te rog să descaleci și să-mi aduci apă în paharul meu de aur, pentru că nu mai pot desete. sete." Nu ți-aduc," a spus slujnica. Du-te și singură dacă ți sete, apleacă-te la izvor și bea. De acum încolo nu voi mai fi slujnica ta." Fetei îi era atât de sete încât a descălecat să bea apă. Fiind foarte speriată, uitase să-și ia și paharul de aur, și-a început să plângă și să se jelească Iar bucla de păr îi răspunse Vai, vai, dacă mama ta ar ști tare mult ar suferi Prințesa, fiind foarte prietenoasă și răbdătoare A tăcut și-a încălecat pe falada Pornind mai departe Au mers cât au mers Până când, într-o zi, s-a lăsat așa o arșită. Soarele strălucind puternic, încât prințesei i s-a făcut iar sete. În cele din urmă au ajuns la un rău și ea, uitând ce îi spusese slujnica, i-a zis Te rog să descaleci și să-mi aduci apă în paharul meu de aur." Dar slujnica i-a răspuns și mai urât decât înainte Ia-ți și singură dacă vrei, eu una nu-ți mai sunt slugă." prințesei îi era foarte sete, așa că a descălecat și a alergat la râu și acolo s-a jelit. Vai, vai, ce se va întâmpla cu mine? Iar bucla de păr i-a răspuns din nou. Vai, vai, dacă mama ta ar știi, tare mult ar suferi. În timp ce se apleca să bea apă, bucla de păr i-a căzut din sân și a luat-o apa. Fata era atât de speriată încât nici n-a observat, dar servitoarea a văzut-o și s-a bucurat știind că bucla era fermecată. De acum, săraca prințesă era în puterea slujnicei, deoarece pierduse bucla. După ce Mireasa a terminat de băut, a încălecat pe falada, iar slujnica a spus... Eu voi încăleca pe Falada, iar tu pe calul meu. Așa că prințesa a fost silită să-i dea calul ei și, în cele din urmă, să se îmbrace cu hainele jerpelite ale slușnicei. La capătul călătoriei, slușnica a amenințat-o cu moartea pe prințesă dacă va mărturisi cuiva cele întâmplate. Dar Falada văzuse totul. Știa totul. Apoi, slujnica, mergând călare pe falada și mireasa adevărată pe un cal obișnuit, după o vreme au ajuns la curtea regelui. Prințul, bucuros să le vadă, a ajutat-o pe slujnică să coboare de pe cal, crezând că ea va fi nevasta lui, și-a dus-o în palat, iar prințesa cea adevărată a trebuit să stea în curtea de-alături. S-a întâmplat odată ca regele să nu aibă ce face și, stând la fereastra din bucătărie, privea ce se întâmpla prin curte. Și atunci a văzut-o pe fată. Cum era foarte frumoasă și prea gingașă ca să fie slușnică, regele s-a urcat în palat să o întrebe pe Mireasă de ce o lăsase pe aceasta în curte. Am adus-o cu mine să-mi țină de urât pe drum," a spus ea. Trebuie să-i dai ceva de făcut, că ce altfel se va vale nevi. Regele nu știa ce să-i de făcut, așa că s-a gândit un pic și a spus. Am un flăcău care are grijă de gâștele mele, poate să se ducă să îl ajute. Numele acestui flăcău, pe care Mireasa adevărată trebuia să-l ajute, era Kurt Ken. Dar Mireasa mincinasă i-a spus prințului. Soțule, drag, poți să faci ceva pentru mine?" Sigur că da," a spus prințul. Atunci, poruncește unei sluge ale tale să taie capul calului cu care am venit, pentru că a fost foarte neascultător și m-a supărat tot drumul. Adevărul este că era foarte frică de Falada, nu care cumva într-o zi să o dea de gol și să spună tot ce i s-a întâmplat prințesei. Acum, mincinoasa și-a țelul Falada fiind ucisă. Prințesa adevărată, Aflând ce s-a întâmplat, s-a rugat de slugă să nu arunce capul calului, ci să l bate în cuie la poarta a orașului, pe unde urma să treacă ea în fiecare dimineață și seară, pentru a-l mai putea vedea. Sluga i-a făgăduit că așa va face. Astfel a tăiat capul calului și l-a bătut în cuie. A doua zi dimineață, când s-a dus la poartă împreună cu Kurt ea a rostit îngrijorată. Falada, falada, aici și spânzurată!" Iar capul a răspuns. Mireasă, mireasă, aici erai! Vai, vai, dacă mama ta ar ști, tare mult ar suferi!" Apoi s-au întors în cetate împreună cu gâștele. Când au ajuns în poiană, așezându-se pe un mal, ea și-a lăsat libere, buclele de păr ce străluceau ca aurul cel mai pur și când Kurkin a văzut strălucirea a vrut să rupă câteva bucle, dar ea a strigat Suflați voi, zefiri, suflați, pălăria lui Curchen să luați, Suflați voi, zefiri, suflați, el s-alerge de zor după ea, Peste daluri și voi de-o putea, departe să zboare, Departe de bucle aurii minunate, frumoase ce sunt, ondulate. Apoi a venit nu un zefir, ci un vânt atât de puternic, Încât i-a zburat pălăria lui Curchen. A zburat-o peste dealuri, iar el a trebuit să se ducă după ea. Când s-a întors, prințesa și-a aranjase părul și acum era ca mai înainte. El era foarte supărat că nu vorbise cu ea. Au păscut gâștele până s-a lăsat întunericul, apoi s-au înopăiat acasă. Dimineața următoare, în timp ce se îndreptau spre poarta întunecată, fata a privit capul faladei și a spus... Falada, falada, aici și spânzurată! Iar capul a răspuns Mireasă, mireasă, aici erai! Vai, vai, dacă mama ta ar ști, tare mult ar suferi! Apoi a mers cu gâștele și s-a așezat din nou în poieniță și a început să-și pieptene părul. Curchen s-a dus la ea și a vrut să o ajute, dar ea a spus Suflați voi, zefiri, suflați, Pălăria lui Curchen s-o luați. Suflați voi, zefiri, suflați, El s-alerge de zor după ea, Peste dealuri și voi de-o putea. Departe să zboare, departe, De bucle aurii minunate, Frumoase ce sunt, ondulate. Apoi a venit nu un zefir, Ci un vânt puternic și a luat pălăria. Aceasta a zburat peste dealuri, departe, așa că el alergă după ea, iar când s-a întors, fata terminase de pieptănat părul și acum totul părea obișnuit. Așa că au păzit gâștele până s-a făcut întuneric. Seara, după ce au ajuns acasă, Curchen s-a dus la rege și i-a spus Nu mai pot lua pe acea fată ciudată să mă ajute." De ce?" l-a întrebat regele. Pentru că în loc să mă ajute, nu face decât să mă necăjească toată ziua." Apoi i-a povestit regelui tot ce se întâmplase. Curchen a mai adăugat. Când mergem dimineața cu gâștele, pe lângă poarta întunecată, ea vorbește cu capul calului, care stă spânzurat pe perete și îi spune Falada, falada, aici și spânzurată." Iar capul răspunde Mireasă, mirasă, aici rai! vai, vai, dacă mama ta ar ști, tare mult ar suferi." Kurtchen îi destăinui regelui ce se întâmpla în poiană, cum izbura zbura pălăria, cum a trebuit să fugă după ea și să își lase gâștele. Regele îi zise să facă a ei în ziua următoare. De dimineață, regele s-a ascuns în spatele porții întunecate și a auzit cum fata vorbea cu falada și cum capul calului îi răspunde. Apoi s-a dus în poiană și s-a ascuns în spatele unui tufiș și de acolo a văzut cum avea grijă de gâște și cum, după un timp, își lăsa părul pe spate să strălucească în soare. Apoi a auzit o voce spunând,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 nu un zefir, ci un vânt puternic Care i-a luat pălăria lui Curchen Iar acesta s-a dus după ea În timp ce fata își pieptăna părul Toate le-a văzut regele Apoi s-a întors acasă pe ascuns Când micuța domnișoară găscăriță, S-a întors acasă seara târziu A fost chemată la rege Acesta a întrebat-o de ce se purta așa Iar ea a mărturisit nu am voie să spun asta nimănui, pentru că voi muri. Dar regele a implorat atât de mult, încât ei a povestit de-a fi la păr, bob cu bob, cele petrecute. Când regele a aflat adevărul, a poruncit să fie îmbrăcată cu veșminte regești. Și era așa de frumoasă, încât toată lumea se uita la ea ca la soare. Apoi l-a chemat pe fiul său și i-a spus că avea o mireasă mincinoasă care era slujnică, iar prințesa era adevărata mireasă. Când a văzut-o cât este de frumoasă, de răbdătoare și prietenoasă, prințul s-a bucurat foarte mult. Fără să spună un cuvânt celei mincinoase, el a poruncit să se întindă masa de sărbătoare. Mirele stătea în capul mesei, împreună cu mireasa mincinoasă, iar la celălalt capăt stătea mireasa adevărată. Nu părea deloc să arate ca o domnișoară gâscăriță, așa îmbrăcată în veșminte regești. După ce au mâncat, au băut și s-au bucurat, regele le-a spus o poveste. Era povestea prințesei spusă ca și cum ar fi auzit-o el cândva. Apoi i-a întrebat-o pe slujnica cea adevărată ce pedeapsă ar merita o asemenea nelegiuită. Hm, nimic altceva," a răspuns mireasa mincinoasă, decât să fie aruncată într-un butoi plin cu cuiascuțite, scuțite, iar acest butoi să fie tras de doi cai de pe un drum pe altul până ce vinovata își va da duhul. Așa ți se va întâmpla și ție?" După cum ai judecat singură, așa vei fi pedepsită. Prințul s-a căsătorit apoi cu prințesa adevărată și au trăit în regatul lor până la adânci bătrâneți, iar zâna cea bună a venit să-i vadă și a înviat-o pe credincioasa Falada. Autori Frații Grim Lectura Maya Martin